avslutning Kapitel 21 verserna 24 till och med 25 24 Det är den lärjungen som vittnar om allt detta och har skrivit ner det och vi vet att hans vittnesbörd är sant 25 Jesus gjorde också mycket annat om var sak skulle skildras för sig Tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Här är Johannes evangeliet slut.